Kedvesztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor Podcast 24. adását halljátok, amelynek a címe az, hogy "Vendesz The Saints Go In, mert Gáspán bár kizártuk valamennyire, de rektemelődés történik az ablak alatt. Hogyha halljátok, akkor dúdoljátok vele. Én Szenták vagyok. Én kültesi gazs, és itt a városmajori, szabadtéri, akármidőr, időnként egészen fúse dolgok hallatszanak fel. Most például ez. És egy teljesen csöndes Szünet következett itt az adásban. Nem olyan a ezek ezekbe fog hallatszani. Majd a szirénázás. Lássátok meg. És akkor én, akit egyébként Póli Ferenc Fereznek hívnak, nagyon fogok örülni annak, hogy végre megint van ilyen barátságos környezeti atmoszféránk, mint a szirénázás. Az jó lesz. Ami az előző is ketté szakította, vagy az előzőt itt. Terveink szerint, nagyon remélem, hogy megjön. A még a felvétel alatt, mert különben halok. Uton van még egy pizzám, és még az is meg fogja szakítani az adásunkat. elsónkat. Jövétre hívok vendégeket, vagy egy, <gül> egy, egy néptánc vagy valamit. <gül> a néptánc az tökéletes elképzelés. De úgy kéne, hogy témára táncoljanak. Tehát mi megmondjuk, hogy mi a hír, és azt ők, ők ellejtik. Valami hát mi, mi, mint ahogy a szortírozási algoritmusokat letáncolták. Ó, az mennyi gyermi szép volt, akkor jöttetem utoljára valószínűleg a bórék rendezést. Ja, értem. Hogy hát, ti úgy gondoljátok, hogy ezek szándékosan voltak ilyen úgynevezett szivatós interjúk. <gül> nem tudtam, milyen interjú voltál, ahol el kell egy szólti algoritmust, de nem arra gondoltam. Emlékeztek, hanem... am, hogy az Activity nevű népszerű játékra? Ott volt el, hogy kihúzod azt, hogy nem tudom, itt ször és akkor ezt el kell rajzolni, vagy mutogatni, vagy ilyesmi. Igen. Mindig utáltam amúgy. Hmm. Mi, mi szeretjük a, ebben a családban az divik. Na, de ez az egész ilyen személyes e, húrokpengetése, legalábbis ilyen mély hangokon kipipálhatjuk. Semmiképpen nem érdemel ennél többet, úgyhogy valóban egy nagy pipa. Inkább mondjuk el, hogy volt égi jelenségünk ezen a héten is. Mindjárt kettőféle is. Az egyik égi jelenség az egy olyan jelenség volt, ami aztán ide leért a Földre, és ebből tudjuk, hogy volt még egy e, akciója neki. Még mindig a Csajjabinszki? Még mindig a csajjabinszki van szó, igen, képzeljétek el, azt ma tudtam meg az Index nevű hírportál egyik cikkéből, hogy bizonyos tudósok szerint a Csajjabinszki meteor az ütközött még az űrben pár nappal korábban egy másik égítestel is, és hogy ezt valahogy a becsapódás helyén talált anyagok elemzésével derítették ki a tudósok. Itt ilyen mindenféle armageddon-os vannak a fejemben, hogy valójában egy sokkal nagyobbat hárítottak el azzal, hogy neki csapták a Cselyegvinszki meteort. Jó, <gül> Gászpázom már elgondolkodtál, hogy egy, egy jól eltalált ügyes meteor emberek kezeinek ad sok száz évre munkát. Például az, ami kinyírtak a hogy. <gül> <gül> És a 1951 szibériairól is mennyi stories metett? Igen, mondjuk az elég nagy rendetlenséget csinált. tehát lehet, hogy nem véletlenül beszélnek róla. Mondjuk egy jó meteor az aranyat ér, azt azért lássuk be. Mondjuk a NASA is dolgozik most ilyesmiknek az elkapásán, egy kis bolygókon, meg van rá a startup is. Igen, és akkor már csak ki kell tudják termelni a szágoldó meteoriton, meg ott megtalálható aranyat, vagy mondjuk... Meglekedni most most számításokat láttam, hogy egy pár körből megvan az egész. Tehát miután kijutottál és vissza tudod hozni az anyagot, annan kezdve hát tök jól vagy. Igen, az álló tűzre része az Az a rész, amikor felrakod a Wolframot a Vaterára és adod minimáláron. Na viszont a következő égi jelenségünk az nagyon távolról tekinthető csak égi jelenségnek. Ez egy nagyon jó pofa hír. Ez pedig úgy szól, hogy a Smithsonian nevű amerikai múzeum megvásárolt az első forráskód részletet a múzeum kiállítás számára. Egész pontosan a designról szóló kiállítás részére vették meg ezt a source ezt a, a forráskódot, és annyiban égi jelenség a történet, hogy ez egy ios ra készült app, mégpedig a Planetary-nek a, a forráskódja volt az, amit megvásároltak. Ez ugye körülbelül azt tudja, hogy az zene gyűjteményedet úgy vizualizálja, mint egy naprendszerben lennél, ahol az előadók a napok. A sztárok. és a sztárok. A sztárok. És körülöttük keringenek az egyes LP-k, vagy szóval lemezek. Úgyhogy a zene, zenegyűjteményünk úgy néz ki, mint egy egészen szürreális kisgalaxis, hogy naprendszer, ahol több nap és több bolyból van, mint amit mi itt megszokhattunk a közvetlen környezetünkben. Felmerül a hogy de közelműködések azok hogyan keringenek például? Két év körül ilyen nyolcas alakban, vagy mi történik? Jelen pillanatban szerintem sehogy. Viszont valami szép mondat ebben a sajtóközleményben hozzá, amiben kijelentik, hogy az, hogy itt megvették a forráskódot és ezt így open source-lá fogják tenni, az olyan, mint az körülbelül olyan, mint, a, mint a, a, a ilyen pandák szaporítására indított programok. Amennyiben? Hát gondolom, hogy mert... Cuki és meg fogják osztani? Cuki tulajdonképpen értelmetlen, de legalább nehéz feladat. Te cuki és meg fogják osztani, akkor szinte biztosan megjelenik a megosztás a gift is majd rosszul mondtam, gifel, nem gifel. Az, az egy másik blog. Az egy másik de... eleve. ez az és engedékkel. És nem véletlen, hogy már másodszor is félreolvasom ezt a kifejezést. Nyilván titokban vágyom a, arra a szolgáltatásra, ahol az ajándékok pokla de kerül a nézők elé, és mindenki bedobhatja a saját felesleges vagy nem várt ajándékát. Na de a gifhell az nem ez hanem egy, hát egy pokoli látszik tulajdonképpen, ahol, ahol mindenféle anim gifek láthatóak. Viszont nagyon nagy barátja ez a trending elő-gifeket gyűjtő oldala szabadságnak, mert tetején most az a üzenet figyelhető meg, hogy a eddigi szolgáltatójának megsértette a felszállási feltételeit a, a pornó-gif, úgyhogy most költözik valahova Mhm. <gül> Ilyen módon a Tumblr-t valóban tudja majd bemutatni az a tuc. Ez Ilyen. nem is a Tumblerem volt ráadásul? Nem, ez csak leharveszteli, illetve itt hivatkozik ráadásul. Ha... Nagyon egyébként, mozog az egész. Ez ugye Majd rajta fejlesztem, mert most még csak most trending elő éppen a legfrissebb dolgok vannak rajta. És ugye mögé raknak egy analitikát, hát az, az csodálatosabban szakdolgozatok vannak. Hát, meg hogyha egy kicsi, kicsi ilyen képfelismeréssel összetudja pár is, hogy ugyanabból a filmből csak pár kocka eltéréssel csinálni a gifet, és hogy valójában mind a három síró David tenentes kép, amikor az esőben áll, az ugyanaz, meg hasonlók. Meg lehet a magyarázat, hogy például kik, kik ezek a, a, a nem túl jó fiatal gyerekek akikből annyi van? Hmm. Ezek a mai fiatalot tudod. Jó, behúztunk neked plusz 5 évet, lassan beérttél, és kiközök akkor. A Justin Bieber-t felismerem. Uh, és a piros a festet, hajú csávú, a néz. Az még nincsen meg, de lapozok. Ja, ez valami k lesz, azok, azok mind ilyenek. Na, amit ti nézegetitek ezt az oldalt, lapozgatjátok meg ilyenek. Ja, Olvasók, hallgatók sem unatkoznak, ők is kaphatnak egy lapozgatóst, Ez pedig Kell találta, és az a neve az oldalnak, hogy getzód, de jó, -get Ami csak a címe, mert a, a oldalnak a neve egyébként az, ami udvarunkban csak etet van nől, ami hát talán még szebb. És ez egyrészt bődődésen gyakran frissül, másrészt pedig a, a Stróger kivehetetlen, a kutyámnak sem venném, kitípusú alvérletek és adóházaknak a gyűjtőhelye. <gül> Fotók, amiket a tulajdonos töltött fel magunk, sem tudjuk, hogy miért, és hozzá tartozó ironikus kommentár, ami csak, csak locsolja tovább a kerozint a dalagra. <gül> Próbálok nem túl hangosan belevihogni egyébként a, a mikrofonba, mert csodálatosak az aláírások hozzá. Igen, elsősorban az aláírások teszik igazán élővé és szórakoztatóvá ezt a blogot. De tényleg gyönyörű. De, de, de borzasztó, de vagyok túl lakásfelújításon, de, de még így sem értem meg, hogy emberek miért vesznek például sárga királykék konyha bútort, csempével. Köztünk élnek. Igen, ez, ez, ez aggat egy kicsit, hogy reggel felszelak a villamos, és egy ilyen áll mellett. Lehet, hogy ezzel bukják el. Nem? ezek. Mindegy, a... ez, ez értelmeztetlen az egész. Én Jó, benne. menjünk tovább, menjünk tovább, kb. az egész, egész adás abból fog állni, hogy én egy órán keresztül itt kuncogok. Jó, akkor El. át is adom neked a szót, én elmondom hozzá az hírt uh, New York-ba kigüldött tudósítónként Gráspár a végig azt a sok, aminek a végén evett Krónapot. Ami a, a fánknak a, a mi csodásítása volt? A croissant A croissant keveredése ilyen tésztás fánk. És, és nem lennénk Amerikában, hogy ezt nem fejlesztették volna tovább, és az innováció diszruptálásaként megjelent a Krónat Burger, amitől 150 ember lett rosszul. Hát ugye megvan a vigyázat, hamisítják félkiáltás, vagy reklám szlogán, mi is volt az, ez gyakorlatilag pont ez történt, és nem, nem elég, hogy hamisították, még tovább is fejlesztették. Ez, ez, ez egy nem hivatalos uh, licenszelt, akármi. Lehet licencelni crowned nem tudom. Gondolom, hogy egy hétpecsétes titok a recept, és ezt így ö, ö, hermetikusan lezárt laboratóriumokban reverse engineerelték. elték úgy eleve arra, hogy, hogy dokumentálják a folyamatot, hogy később, amikor perejlik, sattara, sattara, sattara. És aztán továbbfejlesztették. Mert ez nem egyszerűen egy krónát, hanem egy krónát burger. ebben az undorító, édes, dologban még egy húsz, meg sajtot, meg ha jól látom, akkor békment is raknak. És tetején van, mivel trútyi a sajtófotó alapján. Ja, az a krónát része egyébként, a ja, cukormáz. A krónát része, értem, Na, akkor nem tudom még elhatárolni a, a krónáttal a májt. És mint kiderült, a titkos, titkos összetevő ebben a receptben az egy ételmérgezést okozó baktérium volt, mm. Mm. ami miatt hír az egész egyébként. És nem is azért, mert ez alapból is ijesztően szörnyű, hanem hogy még, még 150-en rosszul is lettek egy kanadai kiállításon. Igen, hát ez egy elég rosszul sikerült promóció, vagy lehet, hogy pont, hogy nem, lehet, hogy így akarták. Egyébként Jólva már továbbment a, a, a trend, mint ahogy minden ilyen, ilyen trend, ez is ilyen pár óra most már most már nem annyira menni a krónát, most már a Ramen burger a menő. A burger, az valami leveses hamburger? Hát ugye megvan a, megvan a ramen, a, a smacks leves, ez a hosszú, hosszú tésztás, nagyon-nagyon sűrűn tésztás távol keretti. Most nem akarom tovább jóban behajtálodni, mert Kínában meg Japánban meg sattara, sattara, sattara. Ennek a tésztája valahogy formában öntve, hogy ez, ez, ez a zsemle gyakorlatilag, és akkor ebbe teszik a hamburgerhúst, meg, meg a tölteléket. Ha kitart addig, amíg legközelebb megyek, akkor, akkor kifogom állni a sort, ami ennél ilyen négy óránál tart jelenleg. Még mindig? Még mindig. Hát ez, ez utána, utána volt, hogy én, én voltam, tehát ez, ez ilyen augusztusi, augusztusi trend, ha jól, ha jól értem. Hát és ugye most még augusztus van. Tehát amikor legközelebb arra jársz, ha csak nem mész mondjuk holnap, akkor már valami egészen más tesz. Akik jelenleg kint vannak a, a cégtől, azokat nem sikerült meggyőzni hogy, hogy állják végig a sort, hogy számoljanak be. De még nógatjuk őket, hogy hozzanak haza megvetésünket Megvetésünket ez, ezúttal is küldjük feléjük. Úgy igaz. A kíváncsiság az viszi előre az emberiséget. Egyébként ilyen izé, sátorformában összerakott, viszont nem égő fák mellett ülünk még mindig talánstalanul. De képzem milyen cikki lehetett az, hogy egy hete, vagy egy hónapja mindenki túl tüzet rakt, és még mindig itt tartunk. Mekkora lúzesség már. A tűz már nem menő. Distruktáljuk a tüzet, és belép. Nagyon sok idegen szót használtuk, ami nekem szokatlan a fülem számára, de ez természetesen nagy baj nem lehet. Viszont. Ha már vicces kis dolgok rovatnak a végén vagyunk, akkor néhány vicces kis vált, megvásárolt még néhány annál is kisebb vállalatot. A vicces vállalatok köre az a az Apple, a, szóval ami éves. még mondjuk nem olyan nagyon meglepő, a, a Yahoo és az Instagram. Ezeknek volt egy-egy felvásárlása, hogy ütöttek nyilvben egy-egy felvásárlást erre a hétre e, időzítve. A Yahoo az egy képfelismeréssel, arcfelismeréssel, kép elemzéssel, metaadatok elemzésével foglalkozó szoftver startup fejlesztőt vásárolt. Az Instagram először, életében ő maga is felvásárolhatott valamit, és ezt mindjárt valamiféle gyűjtő szájtal tette, mármint, hogy ott lesz, hogy az ottani technológiát használják elvileg már a már most is a mostani Instagramban. És az Apple, Apple pedig egy térképész kocsót vásárolt, Még pedig egy ilyen poi adott bázist tömegközlekedés tervező rendszert. tervezőrendszert. Hát nagyon próbálják fejleszteni. Igen, igen, igen, igen. Lementek a boltba, vettek egy kiló kenyeret, két, 350 gramos tejfölt, egy szörpöt és egy térképfejlesztő céget. Igen. És erre jutott eszembe az is mai, nem mai, de az elmúlt napokból származó hír, ugye nem sokkal korábban a Google megvette a Waze nevű közösségi útvonaltervező és poégyűjtő appot, és most elkezdtek a Véznek az adatai, a tudása besivárogni a Google Mapsbe. Úgyhogy ez a klasszikus helyzet lesz, hogy a nagy csőrös állat, az belemélyezti a csőrét a kicsi cuki szőrmókba, és kiszívja belőle az összes okosságot és tudást. Ezt sajnos elképzeltem. <gül> Igen, azért is mondtam ilyen érzékletesen. Viszont azt tudjuk, hogy a Yahoo miért vette meg ezt a céget? Mármint, hogy ezt is poénból vették, mint minden mást, mert kellettek a mérnökök, vagy ezt most komolyból. Hát annyiból komolyból, hogy ez a cég képfelismeréssel, képelemzéssel foglalkozik, arcfelismerést is tud, és félhetőleg a Flickrben hiányzott ez a funkció, úgyhogy be fogják építeni ezt a tudást az ő képmegosztójukba. Az régen, amikor használtam Pikazet, akkor az nagyon okos volt benne, arra emlékszem, hogy, hogy neki általán betanítanék az embereket, miután élek felismertek a képeken. Ezt egyébként beoltották a Google Plus-ba, hogy. hogy Kevésbé legyen creepy. És sokkal igen, jobban igen, is működik azóta. Fikerhez. Pedig nagyon klasszul működik, szépen felismeri az arcokat, meg minden. Hát de Hát ezek végül is tényleg ilyen kis vicces dolgok, kis cégek marhaságokat vásárolgatnak, szórják a zseppénzüket. És hát ezen közben pedig olyan dolgok történnek a héten, amitől megremegtek a tech világ ott tartó szobrok. Steve Ballmer például közös megegyezéssel új kihívásokat né, elé akart nézni. A lett hát inkább... volna az, hogy felbontsuk mind a hárman esőt egy egyszerre. Amennyiben problémánk van Steve Ballmerrel. Hát de kinek nincsen problémá Steve Ballmerrel? Hát Tök mi... ember volt, annyira mókás annyira volt, amikor ott találkozott. kedves barát. nagypapa, de nagyon rosszul csinálja, amit nem kedves nagypapagén csinál, hanem cégvezetőként. Viszont én úgy olvastam, hogy miközben ő nagyon rosszul csinált mindent, azóta meg másfél szereződött a Microsoft-nak a profitja. És aznap, amikor bejelentette, akkor... Akkor, akkor elindult fölfelé a részfény meredekkel. Hatalmasat növekedett. Ez igaz. Írtelen. Na jó, de ugye 13 éve ő vezeti a vállalatot, és ez alatt a 13 év alatt azért jó sok sikert könyvelhetette el magának a microsoft jó sokat, de azért csak, csak megegyezünk abban, hogy nem jó trendek mentén mozog az a cég. Hát mondjuk inkább úgy, hogy az innovációval kapcsolatos lépéseit az ritkán sikerült, vagy ezekkel, ezekkel nem nagyon sikerült megérezni, hogy merre megy a világ. És a legtöbb ilyen dolog az inkább csak egy félre sikerült kísérletként végezte, és nem is nagyon tudunk sok olyat mondani, ami nem így végezte. De azért az utóbbi pár évben elkezdtek érdekes dolgokat csinálni. Én azért akármit is mondjatok, ide sorolom a Windows 8-at, ide sorolom a Windows Phone 8 -ot. Nézd, a Windows RT, ahogy most állunk, 900 millió dollárjába került eddig a cégnek. Ilyet van egy ilyen szőnyugálás a pört költsége a dolognak? Egyébként, és látszik azt, hogy abba az, hogy abban az irányban akarnak tovább menni. A Balmer a lemondó levelében is azt mondta, hogy a Microsoft az, az gyakorlatilag át akar alakulni, hogy, hogy a hardware is ő, kontrollálja. Nézd, a, a, a Surface az pont egy tökvonzó termék volt, ezeken nagyon tetszett. De ebből az elő, ki, hogy ez az irány, tehát hogy lesz következő Surface és lesz következő Microsoftos hardware ami nem csak billentyű, bár ez nagyon cuki, ami, ami most jött ki szintén. Igen, igen, azért ezek ígéretes apróságok is, hát ne felejtsük el, hogy azért most éppen megcsinálták az Xbox band ami most hiába fogad nagyon negatívan a sajtó, de azért akik közelről megtapogatták, meg megnézték, hogy mit tud, azok rendkívül lenyűgözőnek találták. Azt látjátok, hogy abból lesz csókos kiadás is? Nem. Van egy, ha minden igaz, akkor MS alkalmazottak számára megvásárolható nem fekete, hanem fehér verzió legalábbis <gül> fotók járják körbe az internetet hát szóval én azt mondom, hogy azért ezzel az ott a 13 év alatt a Balmer néhány például néhány termékkategóriát és amit azért leginkább csak a Steve jobs szoktunk azonosítani már, mint azt a képességet, hogy hogy egész termékkategóriákat honosítson meg de mondjuk igazán nagyjá és konzumer termékké a a játékkonzolt ezt tették, mondjuk, hogy fele a Sony-val. fele a Sony-val, mert a, a PS2 az azért az igazi nagy játékkonzol volt. Utána egy kialakított piacra, vagy piacon játszottak az emberek meg a cégek. Hát Én igen. Érzem, igazán fontos terméknek azért ebben a kategóriában. Figyelj, például nagyon érdekesnek gondolom, hogy a hogy ezt az egész mozgásvezérlős őrületet, ezt viszont a Microsoft hozta be a kinek? t ke Kedves hallgató, megjött! megjött Gáspár kapaszkodjon Gáspár. meg, megérkezett a pizza Gáspárhoz. Úgyhogy addig, ezt most élőben meghallgathatjuk az átvételt. Addig gyorsan belekötök beleköltök abba, amit mondtál, az hozzá. Nagyon izgatottan várom. És mondok egyet, hogy, hogy vi. ami egy prototípus terméknek tűnik igazából a, a kinek mellé, ellenben egy emberi lakásméletben használható propriétis terméknek tűnik, míg a, akinek pont az oldal nagy problémája, ugye, hogy, hogy kellettek neki és terek? Hát én azt gondolom, hogy igazán soha nem az a az a legnagyobb menő, aki időnek előtte feltalálja mondjuk ezt az új termék kategóriát, hogy az annak megfelelő eszközt, hanem inkább az, aki először nagy tömegben eladott konzumer terméket képes csinálni belőle, Ugye érintőképernyős telefonok az iPhone előtt is voltak, meg okosnak látszó telefonok az iPhone előtt is voltak, de azért az okos, okos telefont, azt az Apple teremtette meg, ahogy a tablet is ugyanez a kategóriát. Tablettel sokan próbálkoztak még maga, az Apple is végten kevés és aztán jókor, jókor indult el az iPad világhódító útjára. Szóval, ahogy... Pont ez a baj Steve Balmerrel, hogy ez az ő ideje alatt történt. Na jó, de azt mondom, hogy ez alatt meg azért történt vele olyan is, vagy történt ez a olyasmi is, meg a Microsoft dicséretét kell, hogy zengje. És akinek az például ilyen a, a játék. Mondjuk úgy, hogy a játékok vagy a játékstudio a centralizációja az is valami ilyesmi. Nem. Az MS -játék most nem tudom, hogy hogy állasztom, mert a vitték a Peter Molinót és így csinálnak dolgokat, de, de nem nagyon látszik. Peter Molino egyébként kilépett már onnan. Kilépett az óta, na ráadás. Aha, és ezzel volt is. Peter Molino a populös, meg a Black and White, meg ISP-Esten szimulátorokat játszotta, és, és van egy ilyen szokása, hogy mindig sokkal többet igér, mint amennyit meg tud valósítani belőle. Annyira, hogy egy paródia account is van Twitteren, a Peter a ami most abból a, a, csak azért érdekes, egyébként tök szórakozható, mert ilyen megvalósítatlan. De, de érdekes elgondolkozni rajta művészjátékok ötleteit rakja ki 140 karakterben, és, és volt egy érdekes párbeszéde, amikor kilépett a Microsoftból a, az igazi ember, amikor rá, reagált erre a balodi és akkor beszélgettek egy kicsit, hogy jajjá, milyen jó dolgokat fogunk csinálni. Ez, ez vicces, ez, ez ügyes. Ja, és még egy dolog Feri, hogy, és az is árulkodó szerintem, de az és is kitűnt, nem vagyok a Balmer Funk Klubnak a tagja, hogy, hogy azok az emberek, akik a maxx az igazi mostani sikereit hozták, azok jellemzően már nincsenek a cégnél. Uh -huh. Hát euh, én sem vagyok a Balmer Fang Klub tagja egyáltalán, leginkább nekem nem volt szimpatikus ennek az embernek a stílusa, és mondjuk azzal is hazudnék, ha azt hogy, hogy alaposan ismerem ezt az elmúlt 13 évet a Microsoft szem, szemszögéből. De én úgy olvastam meg legalábbis, hogy a, a Steve bannon a szerepe az egyáltalán nem annyira egyértelmű negatív, mint ahogy a közvélemény vélkedett És ez akkor is komolyan és teljes mert merem állítani, hogy a közben egy pizzának a meghámozását kell végighallgassuk. De, így. Fontos dolgok történnek itt. Azt egyébként lehet tudni, hogy, hogy ki lesz a, a következő? Az, hogy 12 hónap kifutási időt adott magának, az nekem úgy hangzik, hogy még fogalmuk nincsen, hogy, hogy ki lesz a következő, és valószínűleg kívül szeretnének valakit, nem? Felkértek egy ilyen ceo-kereső bt-t segíteni, és a, a board az nagyon erőkkel kezdte meg a új kihívásokat kereső CEO keresését. Ez gyakorlatilag egy álláshirdetés volt, gyakorlatilag a lemondó levele. Igen, igen, igen. igen. Kettőtől öt év tapasztalattal CEO kompetitív <gül> fizetés. Határozottan idői szerződés, három hónap próbaidő. Dinamikus fiatal csapatban. Azt még hozzá kell tenni mindig. Aki is. A, egyrészt már elkezdték a, a, az utógya kiválasztását a, a bejelentés előtt is, tehát nem érte váratlanul a céget az, hogy ő a, a nagy átalakítás, amit bejelentette első lépéseként saját magát leváltja. E, másrészt pedig e, én olvastam egy remek találgatást, talán éppen a Virgin, e, ahol megpróbálták kitalálni, hogy ki lehet a következő Microsoft CEO e, és itt a, a a valószínű nevek között egyaránt szerepeltek külső és belső versenyzők. hogy más nem mondjak, például a szerepelt ott Stephen Elop, aki ugye Microsoft felső vezetőből lett a Nokia-nak a azt megmentő vezérigazgatója, és most felmerült a lehetőség, hogy a Nokia-val együtt visszamegy vezetőnek. Az egy mekkora trükk lenne. Igen. Azt De... lehet, hogy... Úgy van a Marissa hogy hogyha ez a Yahoo! Biznisz nem jön be. Akkor oda mehet, de hát Marissa Mayernek nagyon be, hogy bejött a Yahoo! Biznisz. Nem véletlen említettet gondolom, hiszen belinkeltünk ide egy a Business insider megjelent egészen monumentális hosszúságú cikket, ami, ami hát egy Marissa Mayer biografi címe jelent meg, és elképesztően hosszú, szerintem 20-30 fleck hosszú lehet, tehát egy novellával biztosan felér. Lényegesen több annál, mint amit bárki szeretne tudni Marissa erről. De egyébként nem is, mert amit, amit ebből meg lehet a cikkből tudni, az nem olyan sok, azt igazán, de össze lehetne szerintem foglalni egy-két oldalon. De valahogy az amerikás újságírásnak is egy ilyen nagyon túlhajtott, kicsit már-már már parodisztikus változatát követte a Business Insider, amennyiben szerintem, mit tudom én, 5-6 flecken keresztül ír Marissa Maier fiatalságáról. Feri, és az embereknek joga van tudni azt, hogy mit csinált Marissa Maier a Pompom Pom klubban. Hát igen, sőt, az még érdekes is, ahogy ezt leírják, de ha jól emlékszem, akkor az, hogy mit csinált, és hogy, hogy vette át a hatalmat a Pompom Pom klubban, pontosabban a cheerleader szakkörben az maga másfél mondatban van leírva, de a körítés, hogy egy őt korábban jól ismerő barátnője azt állította, Marissa többször mondta azt, hogy nem, nem, soha. És ez annyira, annyira sok betűt elrabol ez a, ez a e, megfogalmazás, hogy ez a, ez a e, szerkesztési mód. Hogy valóban ez egy nagyon túlírt anyag ahhoz képviselni a tartalma, de azért a tartalom is marha jó, és nagyon, nagyon érdekes Portré rajzolódik ki belőle erről a 39. évét taposó, iszonyú sikeres, gazdag és friss anyukaként is helytálló asszonyról, akinek a vezetése alatt egyébként a Yahoo az elég gyökeresen át tudott alakulni rendkívül gyorsan. Például nem tudom, ránéztetek -e most az oldalra vagy mostanában, meglepő módon egy új, új, és egyébként nagyon ronda logója van. Most azt csinálják, vagy végértek már? Nem értek még végig rajta. Hát minden esetre a Yahoo címlapján már ez az új Yahoo logó van, ami egyébként olyan esetlenségében és direkt cím használatában engem egyértelműen a Google logóra emlékeztet. Az van, hogy Én most inkább női magazin. Építettek, vagy, vagy hirdettek egyöt, hogy most akkor 30 napig 30 logót mutatnak be, és akkor minden áll, nap egy másik logó lesz. Áll. És ez még az. Szerencsétlenül egy szerencsétlen vizék vannak, mert most új petíteres keres a cég, és, és most egy ilyen tízerként ezt a kampányt találtak ki. Egy biztos, a, a Yahoo marad, tehát a, a Yahoo név marad, a felkiáltója a végén marad, és a Lila marad. Minden más az változhat. Uh -huh. És az, az, hogy marad a felkiáltója? Az azért meg. A hagyományőrzés. Ugye, amikor Marissa Mayer megérkezett a céghez, akkor az egyik első bejelentése volt, hogy, hogy ezt a felkiáltójáltat elkasszálja. Ebből a cikkból is kérdőle egyébként, hogy mennyi, mennyi politika van a, a yahoo belül. Azt, hogy Marissa Mayer-t berakták a az is egy ilyen hatalmas pucsnak az eredménye. Igen, de úgy tűnik, hogy nem volt egy rossz döntés legalábbis az eddigi Trendek azt mutatják, hogy már Mayeri jót tett a Yahoo. -nak. Épp az is a mai hír, hogy, hogy ha onnan nézzük, akkor a Yahoo visszanőtte magát a legelső portájává. Ha másomna nézzük, akkor meg továbbra is a Google és a Facebook a legnagyobb szájtok, nem pedig a Yahoo. De hát mégis most már valahol ilyen pariba kezd visszakerülni. Azt nem sem. Találtam izgalmas dolgot, ez a cikk az arról is ír, hogy ma Meyer mindig a usereknek a barátja volt azért, amikor ő oldalakat dizájnolt és a, az üzleti meg a CSZ területnek nem is figyelt a szavára, hanem csak az, hogy mi lesz a jó az embereknek. Igen. És ehhez képviselően beléptem két böngészőben a, a megújult flickerbe. Az egyiken csak megnyitottam egy fotót és nem vagyok belépve, a másikon ott vagyok az accountomon. Ahol nem vagyok belépve, ott nincsen fent kis ö, Lila-Szin hogy milyen más Yahoo-szolgatások férek hozzá. A másikra a kedvéért rárakták az, az összes. A Yahoo Games-től kezdve a Yahoo Answers-ig mindennek a linki nem, nem, nem érzem a törődést valamiért. Azt ugye általában elmondhatjuk, hogy a Flickernek a megújítása az legfeljebb egy ilyen work in progress változatnak tekinthető és valahol ott a, a második kísérlet környékén tehették ki élesbe be ezt a dolgot, nem, nem sikerült, nagyon jó. De hát ugye szemben a Google-nál eltöltött legsikeresebb éveivel, itt most nem a dizájnért felelős, hanem, a, hanem az egész cégnek a működtetéséért. Ugyanakkor jön minden rából intó ember, ezt is említi a, a profil, hogy nem szívesen és nem, nem nagy örömmel delegál feladatokat, legalábbis a Google-nél nem ez volt az erőssége. Igen, igen, és ezt az ő mentora úgy magyarázta, hogy lévén négy óra, óra alvása van szükséges, hogyha te csak négy órát alszol, akkor nincs szükséged arra, hogy delegálj, mert van időd, hogy mindent egyedül megcsinálja. Persze túlzó állítás, de mindenképpen érdekes. Na no, hát ne, ne fokozzuk tovább ezt. Azt nem jó szívvel ajánlom, hogy, hogy kedves hallgatók olvassátok el ezt az anyagot, mert tényleg baromi hosszú. És nagyon megérdemelni, hogy valaki egy vezető összefoglalót készítsen belőle kétfekteredelemben. De a hát rá tudjuk húzni sárgával a lényeges állításokat, és megosztani. Igen, hát rá tudjuk beszélni a körünkben lévő újságírók egyikét, hogy a saját portáján állítson elő egy ilyet. Gáspár megírja a cink. Um, lehet hozzá a nyomgéphez csinálni Marissa may Abszolút lehet, hogy nem. lehet, sőt, kötelező. Szerintem van is belőle jó sokan, amit még csak csinálni sem kell. De azt mondjátok még meg nekem, arra viszont kíváncsi vagyok, és ez talán a legfontosabb, hogy szerintetek jó csaj a Marissa Maer? Kicsit idős nekem, de, de igen. Jó, de attól eltekintve, hogy jó csaj volt-e húsz évvel ezelőtt, amikor már neked is tök jó lett volna. Valószínűleg nem bírám a személyiségét. Ez, ez a cég ez teljesen megnyírozott, hogy, hogy élhetetlen. De ettől függetlenül igen. Nagyon-nagyon vonzó, nagyon hogy egy ilyen, egy ilyen porcelánbaba csaj, aki, aki vonzódik a tivathoz, tehát hogy semmiképpen nem egy ilyen, egy ilyen nagyon tarisznyás kockázás inges. De ettől egy robotmaros személy. Hát ilyen, amelyik no, egy kicsit leginkább. Igen, de ugyanakkor egy őrült nagy geek. És azért az... Azt minden ilyen ha fickot vonzani szokott, hogyha egy, egy geek lány, az nem néz ki olyan nagyon rosszul. De egy robot. Igen, ezt kicsit olyan... Sokszor emlegeted ezt. És egyébként miért baj az? <gül> Semmi baj, tök tudok egy csomó minden, me olajat cserélni de nem szeretek. <gül> hát most képzeljük el együtt, amint kell, olajat cserél Marissa meyer Hát nem tudom, én cserélném az olajat. Ebből nem csinálhat gifet. Én semmiképpen nem fűzném tovább ezt a short, mert nagyon csúnya dolgokra juthatunk, de ehhez képest ugye ezért, ezért is lett a The Sense Goes Matching-in az adás címe, mert, hogy, mert a Steve Balmer távozott, de távozott más is a héten. pedig akit én hoztam ide, az Janet Napolitano, aki a az Egyesült Államok... Hát, hogy fordítanátok magyarra az ő pozícióját? Homeland, Homeland Security Officer... Főkém. De Homeland Security, tehát az a, inkább a... a főelhárító, hon, bocsánat. Hon, honvédelmi főelhárító, igen. Ez volt az ő, ő posztja, és leköszönt erről a posztról négy és fél év után és a búcsú beszédében azt mondta, hogy, egy, hogy eljön az a pont, amikor Amerikát egy akkora cyber támadás fogja érni, hogy nem csak az ipar dől össze, de az emberek mindennapi életét is veszély fogja fenyegetni. És hát ez kicsit olyan háborús retorika, amit is vannak kormányok, akik szeretnék. De ezt, ezt most vagyok fenyegetésnek. Most, hogy kirubták. Hát inkább figyelmeztetésnek szánhatta, úgy gondolom. De minden esetre az érdekes, hogy, hogy egy elvileg ehhez nagyon jól értő ember az e, e, miért mond ilyeneket. Két eset lehetséges, vagy azért, hogy biztosítsa a költségvetését az utódainak, de őszintén szóval nem hiszem, hogy különösebb érdek fűzni ahhoz, hogy, a, hogy a, az utódainak az útját egyengesse. Inkább azt gondolom, hogy ő ezt tényleg így hiszi. Ez amúgy tök szép tőle, az meg különösen hogy ennek fényében lemondott. Mert azért mostanában, hogyha azt nézzük, hogy az amerikai főellállítókkal és, és kémszervezetek és egyéb biztonsági csúcsoknak mennyi van a rovásán, és mit tudnak felmutatni eredményben, hogy ezt miértük el, akkor ez hát a Libykuk a rossz szadalából érkezett azért ő. Mondok Magyar? viszont egy, Mondok viszont, egy kontelód, amit ma hallottam hogy ennek az egész Snowden dolognak az időzítése tök érdekes, hogy valahogy pont akkor van, mint amikor a, a Manning trial volt, hogy mintha előre sejtették annak a kimenetelét, hogy az negatív lesz a kimenetel, és, és hogy a, a Manning az, az még bocsánatot is fog kérni gyakorlatilag, és hogy kellett valami még az ügynek. És erre pont jól jött, hogy egész elvétlenül akkor volt a Snowden. Hát ennek a conteo olyan igazi béna összeesküvésszaga van. Egy, egy időbeli, nem is egyezés, hanem egy időbeli egymás mellé kerülésnek hirtelen ekkora összefüggést volt, hogy el szerintem eléggé gyermeteg. És az a Conteo meg volt, hogy a, a brit titkosszolgatok maguk szivároktottak Snowden nevében valamit? Az is ennek a hétnek a terméke. Igen, igen, én ezt ugyanabban a cikkben olvastam. Hogy, egy ja, hát akkor lesz itt Aha. És kennedy nem varták még a nyakába? Egyébként a kenedinek azt, azt nem idén kéne, nem idén jár le annak a titkosítása? jó. Ezt gyorsan meg kell nézni, de, nézlem, de, de úgy nem nem emlékszem, hogy igen. Meg rajta. Na, most gépelni fogok, úgyhogy. Uh... Az 51-es körzetről múlt héten egyébként bevallottak valami, tehát lehet ilyen nagy-nagy coming out hét lesz a coming out hónál. <gül> Mindenki bevall valami? Igen, igen, igen, igen. Miközben a kéne csendes pukkanásokkal bombázzák Szíriát. Igen, valóban. Ezekhez az 63. novemberben volt ez a gyilkosság, és ez pont 50 éve volt, és 50 évre titkosították. Az aktákat? Tehát azok az leesettek igen. idén novemberben, ki fog derülni, hogy... Kiölte meg Kennedy-t? Igen, beírom a Nopteromba. Ez tényleg, ez érdekes. Ez de nagyon régen izgat embereket. Legalább igen. ötven éve. És az 51-es körzetről mi derült ki? létezik, létezik hogy, hogy létezik. De ezt mindenkit tudta azt, nem hogy vannak -e UFO-k, meg ilyenek, hanem hogy ott ilyen ér van, ahol ahol gyors, meg magasan repülő, meg hogy egyiket sem tudja hát kettőből, akkor az... színűre festett repülőgépeket próbálgattak. Ezt mindenki tudja. De most hivatalosan is? <kül> most kézzel minden. mindenki, értem? Szuper. Nem tudom, elment még valaki, van -e még olyan hírünk, jött. Hát csak, hogy valaki megérkezett. Jött, ő jött, Vejer Balázs, ex főnököm print magazint csinál az internetből. Azt azért tegyük hozzá, hát nem mindenki tudja, az, hogy ex az azt jelenti, hogy az Origo tartalom gyártásért felelős igazgatója, korábban főszerkesztője, ő, aki egy ideje már nem dolgozik az origóna és kb. mindenféle zenés dolgokkal foglalkozik, ám most a lapkom kiadó felkarolta egy régi ötletét, és egy nyomtatott magazin lesz ez az ötlet, amiben majd talózza az internet legjobb cikkeit, és azokat nyomtatja ki print magazinban. Heti lap lesz ez, és heti lap áron 490 forintért lesz ne megvásárolható? Nekem, nekem csak az a vicc jut eszembe, hogy, hogy a, a, az internet a pornó nélkül ráfér két flopira. Ez esetben egy, egy heti lapba. Érdekes, amikor ma a Keltel korábban beszéltünk, akkor ő is pontosan ugyanezt idézte. Mindig elkedhet róla eszébe, az igazság. Igen, igen, a Tumblr... Tumblr egy emberként röhög ezen az ötleten. Én nem pontosan értem. De szemlézve lesz, és, és a következő száma benne lesz az egész. Mi ebben olyan nevetséges. Én egyébként abszolút látom a, a, a rációt mögötte, és el tudom képzelni a használati eseteket is minden további nélkül. Azt persze megértem, hogy egy Tumblr-en edződött, amúgy nem különösebben sokat gondolkodó, Ember számára ez érthetetlen lehet, hogy, vagy elképzelhetetlen lehet, hogy vannak olyanok, akik, akik szeretik, hogyha helyettük valaki más elvégzi a, a, a szűrés feladatát, és kiválogatja a legjobb cikkeket, és ráadásul még elejük is teszi egy printelt formában, amit így elvihetnek a metróra, ahol egyébként nem akarnak iPad-et használni, vagy nem tudnak, menni nincs nekik. Szóval azt gondolom, hogy ez egy teljesen létező, célcsoport, az tény, hogy ezt nehéz lehet elképzelni a tander irányából nézve. Jó, ne, akik viszont nem, nem olvasák ezeket egyébként interneten, szoktak érdekes lesz eladni azt, hogy ezt azért vedd meg, mert az internetről jön a content. Nem, mert azért vedd meg, mert jó. Igen, ez A, a, a... posztnév, név az, az engem nem, nem erre, vagy nem ebbe az irányba gondolkodom. Te mármint, hogy szóval nem értem. Hát az, az a címe, a az a címe poszt. Ennek, hogy POST, de. Hogy De az a mi a baj? Az, hogy arról, arról nem az jut eszembe, hogy ez azért vegyem meg, hogy jó, hanem hogy azért vegyem meg, mert az internetről jön. Hát meg azért vegyed meg, mert az elmúltra utal, ugye a POST az még ezt jelenti? Hogy... Nem, az a PRE. Nem, a PRE az a megelőző. Igen, a és a POST azt követő. Az követő. Engem Hát szóval, hogy ez a, az elmúlt, elmúlt időcikkei erre utal, de hogy nyilván ne azért vedd meg, mert a neve utal valamire, hanem azért, mert jó cikkeket olvashatsz benne, amit egy e, ember, akinek esetleg adsz a szavára, vagy majd az első e, néhány újság megnézése után már hinni fogsz abba, hogy ő jól válogat, az kiválogatja neked a sok szarcik közül azt néhány jó cikket, és kinyomtatja, ezért ved meg. Hogy ne neked kelljen elolvasni az index és az origó összes cikkét, ahhoz, hogy tudjad, hogy melyik volt a héten, az a hat nagyon jó. Az első számot mindenképp megveszem, mert a Magyar Vájerről lecsúsztam annó. Egy harmadik szám Tumáró magazinom van valahol, ha érdekel. <gül> Magyar Vájered nem is volt. Mire gondolsz? De tomorrow. Három szám jelent meg belőle, volt a főszerkesztője. Ö, és akkor között a síreket és szoftverajánlógot, amikor 8 embernek volt Magyarországon nepője. Értem, tehát akkor ez még egy kicsit korai volt. 2000 nem túl sok, még a Tűzoltó utca volt a tűzrakér. Ja, az nem is volt olyan régen. Na de, menjünk tovább. Valami olyannal, ami kevesebb vitát fog kiváltani a valami csodálatos zenetudós ember megfejtette a Facebook eh, interfész eh, hangjainak a, a titkát, és egy nagyon-nagyon érdekes összefüggést fedezett ő fel. De annak csak egy titka van, nem? Az, hogy hol lehet kikapcsolni? Ha ezt tudod, akkor majd keresél egy linket, és akkor hozzáadott értékkel is rendelkezik a továbbiakban a, a kis műsorunk. Ugyanitt várjuk azokat a megfejtéseket, hogy elmondják, hogy miért kell egy weboldalnak csipogni, és kinek az anyját kell szidni. Érdekes, ja. én rá se, én észre se vettem, hogy csipog a Facebookhoz. Nekem is csipog, szerintetek. Lehet, hogy nem, besz, nem, nem vagy arra kényszerítve, hogy olyan emberekkel beszélj Facebookon, akik, akiknek ez egy ilyen instant messaging szolgáltatások, ami jelen vannak. Én abszolút szoktam használni a, a chatot. Már megint mai fiatalozunk. Figyeled? Igen, igen. Már öregszetek. Nagyon, nagyon kemény az az adás. Ezek után veszek egy görbe botot vagy egy ilyen bonyatankot legalább. <gül> Minden esetre azért azt mondjuk el, hogy mi az, amit a tudós felfedezett, elemezte a különböző chat hangokat, vagy hát a chathez kapcsolódó hangokat, és az, amikor téged keresnek, hogy azt hiszem a videóhívást akarnak kezdeményezni veled. Igen, az akkor... F-A-C-E hangokból összerakott ilyen csengés, ami annyi, old, hogy face. Igen, ami egyébként az F major, ha jól, jól emlékszem, ez F, F a... az F durnak Az. de egyébként igen, hát hogyha így most így ráteszem az ujjamat a képzeletből, az zongora bilentyűzetre, akkor bizony ez semmi más, mint, a, mint az F dur. És valóban a F, A, C és E hangokból áll össze. A majorra jut eszembe viszont, a múlt héten kezel, került a kezem közé még egy zseniális oldal, vagy egy, egy projekt inkább. Lehet, hogy Gáspártól kaptam, de nem vagyok benne teljesen biztos. Ha jó, akkor biztos tőlem kaptad, nem tudom mi az. Igen, ez az a férfi, aki ismert zeneműveket írt, durval, molba, meg, meg alakított molból durba. Ja, de ez már több bitlis? Lehet, hogy több bitlis, de rohadt jó. Én hiszek abban, hogy meg lehet találni egy egy héttel később, és mint mindenki más. De ez tavalyi körülbelül. Akkor, akkor még nem is adtunk, látod? Be lehet telefonálni. <gül> akkor, én együtt... akkor ez még menő, nem csörög. Hát, ez, ez, ez, ugye, ez ugye az, amikor, amikor uh, durból-molba számokat, és akkor hirtelen mennyire szomorú lesz minden. Nem feltétlenül lesz szomorú. Például a május 16-án idén feltöltött Európa együttes Final Countdown című száma durban. Az egy ilyen abbit kis május 1-i dalá változik át. Lehetek én itt a felelős? Csak azt gondoltam, hogy elmondom. Biztosan biztos, hogy amikor Gaz azt mondja, hogy ez, de ez egy tök bitlis hír, az azt jelenti, hogy már egy régi elavult olyan régi, mint maga a Beatles együttes pontosabban, ugye erre azt szokták mondani, hogy a hír az, hogy feloszlott a Beatles, de hát az elég régi hír, e, és még megjegyzem, hogy most megnéztem, és a f hetes 7-es akkornak a, a hangjai egész pontosan az f és e, nem a sima f hanem a, a 7-es akkordról beszélünk. Lábjegyzet felelős becsukta a saját száját, és megengedi, hogy tovább lépjünk én Beszéljünk drogokról, akkor ki is tudtam kapcsolni a Final Countdown-t, bár, bár nem volt egyszerű. Beszéljünk a drogokról, új fekete piac nyílt az internetnek, már nem csak a Silk Road-on lehet uh, designer drogokat vásárolni, hanem mondjuk eddig is lehetett több helyen, de most elindult egy nagyon menő, vagy állítólag nagyon menő uh, új fekete piac, ahol anonim módon lehet vásárolni. Uh, ahol elfogadják a bitcoint, és ahol titkosított chat várja az oldal felhasználóit. Úgy hívják, hogy Atlantis. Igen, használta, az azért a Tor nevű kliensprogramra programra szükség van. Szóval nem teljesen felhasználó barát. Ellenben olyan reklámvideó készült hozzá, hogy a legtöbb startup mint a tíz ujját megnyilná tőle. Van benne bullet point, boldog user, vonalanimáció, ami kell. Csodálatos. És erről Mennyi a shipping Magyarországra el. is? És vajon a vámos lopja el, vagy, vagy simán feljelent, amikor, amikor el akarja lopni? Azt nem tudom, Amerikába ígérnek negezdei pinget viszont tehát pont olyanok, mint az Amazon. <gül> Így van. Viszont beszéljünk mobilokról szerintem, mert nem gyanúsan nem volt még szó ma mobilokról. Uh, történt valami azonképpen, hogy kiderült, hogy, hogy nem is lesz igazán fuxos mobil kompatibilis az új iPhone, mert, mert alig van színe szekénynek. A szó, amit kérdés, az a pesgőszínű. színű. 80-as években ilyen színben gyártottak uh, erősítőket. Mondjuk már akkor sem ki, volna ebben nem menjünk bele, de mindesetben létező árnyalat. Hát igen, de ez mondjuk ennél. Ennél többet nem érdemel, hogy történt-e még valami a mobil piacon, hát olyan nagyon sok minden azért nem történt, azt bátran kijelenthetjük. Persze bejelentettek egy-két új telefont, a, kiderült, hogy a ha már a múlt héten beszéltünk a teljes billentyűzetes telefonokról, akkor a Motorola a Droid 5-ös készülékevel éppen most kíván bevezetni egy ilyen szétcsúsztatható teljes billentyűzetes készüléket. Kiderült, hogy a Sony új csúcstelefonja, a Honami kódnévre hallgató darab, az vízálló lesz. És hát talán még az kiderült, hogy a Nokia egy brutális hardverű tablettel a Nokia sirius szal fog nagyon nem sokára kijönni, mint Windows RT lesz az operációs rendszer, és drága lesz, és iPad ellenében kívánják pozicionálni. Azért. És olyan szép színekben érkezik majd, mint a Nokia a többi telefonja. Mint a így van. Az az egyik killer feature. Egy jó ez. kis piros tablet, az gyorsabb mindennél. <gül> Illetve hát még azt akarnám elmondani, és talán ez tényleg érdekes egy kicsit, hogy a, hogy a utóbbi időben nagy hype öveszte Moto X, Motorola Moto X, ami ugye a Google-i, első Google által felügyelt, Fejlesztés, és azzal reklámozzák, hogy az Egyesült Államokban készül, illetve azzal, hogy Júcskán személyre szabható, az rendkívül pozitív kritikákat kapott. De tényleg nagyon-nagyon-nagyon tetszik mindenkinek. Ja, és valahogy azt mondják, hogy ez nem, csak, nem, nem a személyre szabhatóság tetszett benne persze senkinek, hiszen nem az benne az igazán izgalmas, hanem a használhatósága, az újításai, az, hogy, hogy valahogy úgy tűnik, hogy meg tudták csinálni a hang, hangvezérlést, hogy az egy ilyen egészen jó, egy új paradigmát találtak ki hozzá, hogyan lehet hangvezérléssel használni egy telefont. Úgyhogy, úgyhogy pozitív a megítélése a Moto X-nek, ez tulajdonképpen egy meglepő fordulat. Még a végén a motorola sikerül valamit csinálni. Hanem az! árusítani fogják a világon is. Igen, mondjuk attól félek, hogy ide nem fog begyűrűzni, pedig esküszön kedvem lenne egy ilyen stock androidos telefonnal próbálkozni. Annál is inkább, mert más stock androidos telefonnal elég nehezen lehet itt Magyarországon próbálkozni. Nem is tudom hirtelen, hogy lehet-e valahol kapni, mint természetesen a, a független szakboltokban lehet. Nexus 4-et lehetett kapni a Pannonnál egy ideig. Hát ezt most nem néztem, ugye a Panon ahhoz, ahhoz sajnos az embernek Panon előfizetőnek kell lennie, és e, még akkor is, hogyha ez valójában a Telenor előfizetőséget jelenti, az akkor sem túl megnyugtató választás. Az furcsa, mert én úgy emlékszem, hogy Nexus S volt talán az utolsó, amit így láttam, láttam szolgáltatónál, Azt a Telekom még biztos, hogy tartotta. De hogy nem nagyon mentek, mert a végén egy óriási akcióban ellopították ki őket. Hát gondolom, nem különösebben nagy érdekük sem fűződik hozzá, hiszen ez, ezeknek a telefonoknak éppen az a lényeg, hogy nem személyre szabható. Szerintem még bloatware tenni rá, és tilos lehetett. Ó, az nagyon cuki volt egyébként, amikor, amikor cseréltem szimet, meg, meg akármi, hogy, hogy ezt az Anex 24-emet tudjam használni Magyarországon, akkor kaptam egy SMS-t az, az új simre kaptam egy SMS-t a szolgáltatótól, hogy Ja, és igen, hogyha tudod, akkor ez az hogy tudjunk genepíteni neked programokat. köszzi, Aha, ja, gondolom azonnal engedélyezted Ej. a rendes programokat. Kap, Kaptam a lehetőségen egyből, igen. Remek, szímes alkalmazások vannak ö, több szolgáltatónál. Például vehetsz ö, ilyen ezért, autópályamatricát, ha van autód vagy lottózhatsz. Csupa olyan dolog, hogy az emberek nap-mindnap szüksége van. Hát, igen. igen. Így vagy, jó. Nagyon, helyes, nagyon helyes, nagyon helyes, Szóval, hogy ennyi történt a, a mobil piacon, ez nem nagyon különösebben sok, de most már nem kell sokat aludni, mert itt aztán az elkövetkezendő két hétben csak úgy ömlenek majd a bejelentések. És Igen, a mert jön a fotókína nem sokára. Hát jön a fotókína, de jön azért a iPhone, illetve az új Apple bejelentés, Samsung bejelentés. Lesz lassan ifa. Lesz lassan IFA is, ami egy berlini technológiai kiállítás, szóval, hogy lesz azért sok minden, úgyhogy már nem kell sokat aludnunk, és, és elkövetkezik a NerdHaven, e, és hétről hétre lesz mint felháborodnunk, vagy leesett állal bámolnunk. Na de, mondjátok meg nekem, hogy mi az a sír? Az a Sir, erről már beszéltünk erről a játékról korábban. Igen, csak akkor a teljes nevét még. Akkor még kiírtam a teljes nevét, most már, most már csak azt a nevét írom, amivel mindenki hivatkozik rá. Ez a Sir, You Are Being Hunted című Á, így vár, játék, amiben tweetzakos robotok forrásznak rád ö, az angol vidéken keresztül. És nagyon jó, nagyon móka játék. Ez még egy, egy alfa verzió, de, de már a Steam-en lehet kapni, és folyamatosan jönnek a frissítések hozzá. Sajnos Unity megy, ennek következtében gyönyörűen fűti a gépemet, meg, meg még nincsen minden a helyén, meg hangok nem stimmelnek teljesen, de azért nagyon cuki, amikor, amikor a ezért robotok robothangon small talkolnak egymással. <hállt> Az tényleg nagyon viccesen hangzik meg amikor meglátnak, akkor, akkor üvöltöznek, hogy die, die, die. <gül> és akkor vissza kell bújni a bozottosba, meg, meg a magas fűbe. Aha. Nagyon jó játék. és csak tehát Nem játszottam még sokat, úgyhogy lehet, hogy később van valami, ami miatt nem, de egyelőre, egyelőre több úgy látszik, hogy, hogy ez tényleg megérte Várdi rá. Ez remek hír. És az még jobb, hogy, hogy Kelt is talált egy csodálatos játékot, amit talán játéknak nem jó, de viccnek nagyon vicces. A Marissa Meyer interjú, vagy profil olvasása közben kattantam rá, a szószoros értelmében, a Cookie Clicker nevű játékra, ami hát nagyjából a, a Jambogost jegyezte cookie clicker című anti egy, egy tovább gondolása, abban tehenekre kellett rákattintani. És ennyi. Ebben egy sütire kell rákattintani, akkor azért kapsz pontot, majd lehet venni kurzorokat, amik, amik helyetet kattintanak, nagymamát, aki süt, meg, meg farmot, meg rakétát, meg labort meg minden szírszart, és a végén egyrészt egyre több lesz, amit el lehet költeni további dolgokra, amitől egyre több sütid lesz, másrészt lehet venni különböző fejlesztéseket, ami szintén a hatékos növeli, és a mai nappal bekerültek az achievementek, tehát a anti játékot most megamifikálták is. Ez Isten vagy tudja, egy hogy Isten tudja, hogy felgyorsított... hol fog ez megállni. Készül az android a sportja portja egyenlőre az, az utolsó hírvel a kapcsolatban. Ez gyakorlatilag egy felgyorsított calc nem? Ö, igen, igen, igen, de talán még annál is értelmetlenebb. Viszont ö, valahol milyen lenyűgöző, hiszen vársz, idő telik el lesz pénzed, és akkor lesz a további dolgokat. Tehát nagyon ö, erős benne a pozitív visszacsatolás időnként, akár hogyha nem figyelsz, úgy is mint mintha játszanál. <gül> Holott nem. És visszatöltött a játékállásomat, a, a idézőjeben játékállásomat, és van 39 acima 72-ből. Gratulálok! Én, Én is gratulálok. Egyébként a, a motorom, mert most már csak 23.596.127 kukit termelek másodpercenként. Ez korábban magasabb volt, tehát a, a játékjelménynek az áthangolása is zajlik, úgy érzem ez egy nagyon komoly vállalkozás, ahhoz képest, hogy milyen nagy őrültség. Ez, ez, ez teljesen bolond, megmagyarázhatatlan. Normál nem fér rá, hogy ez mekkora hülyeség, de, de valahol mégis aranyos. Ehhez képest én szinte szégyenkezve mondom azt a... Nem is írt inkább csak rövid információt, hogy névén ez olyan komoly, komolynak hangzik a cookie clicker után, meg a tweet robotok után. De szóval, hogy megvan a, a dátum a... Playstation 4 Európába érkezésének, mégpedig ez a dátum november 24-en, miután egy héttel korábban az egyesült Államokban kezdik meg a forgalmazását, november 24-től itt is, természetesen Magyarországon nem, de Ausztriában kapható lesz, úgyhogy egy-két órás autóuttal hozzá lehet jutni már az első napon akár a Sony új konzoljához. Felmerül a kérdés viszont, hogy elérhető lesz-e Magyarországon magyar IP-ről majd az online szolgáltás. Hát ahogy olvastam ezen, senki nem parázott különösebben a írószerzők. Hát igen, között. Úgyhogy lehet, hogy arra gondolnék, hogy valószínűleg igen. Illetve a magyarok nagyon megszokták már az előző PS generáció is, hogy behazudják magukat Angliába meg Amerikába. Hm. Hát nem tudom, minden esetre most egyelőre úgy néz ki, hogy egyik konzol sem lesz kapható a bejelentéstől számítva Magyarországon, sőt arra sincsen semmilyen így, hogy mikortól lesznek ezek kaphatók, de majd csak kiderül. Minden ez jó hír, mert akkor karácsonykor mi megcsinálhatjuk a, a korábban említett Gift Hell amivel egyrészt gazdagok leszünk, mert nem kell attól aggódni, hogy mindenki konzolt kap és jó lesz neki karácsonykor. Igen. Én karácsonyra minden esetre egy óragyűrűt kérek, ami a következő hírünk tartalmában. Ezt nem úgy hívják karóra? nem, nem kattintottam még le, de az óragyűrű az nem a karóra. A karórát a csuklódom visel. Igen. Az óragyűrűt a gyűrűs folyadon. De az sose, tehát azt kényelmetlen nézni is. Ez egyáltalán nem igaz, hát ahogy a szemed elé a csuklódat, úgy a szemed elé emelheted a kezedet is, és ránézhetsz az ott helyezkedő gyűlő, ami csinos kis számok segítségével mutatja az időt. Nagyon szép design, van szó. Igen, ugye, senki nem mondta, ennek bármi értelme van, de nagyon szép. Hát körülbelül ugye azt a gondolatot lovagolja meg, amit a férfi karórák is egyébként, amelyek szintén inkább végszerként funkcionálnak, semmint eszközként. Ugyanígy a gyűrű is egy ilyen tuc, bár nem lesz a nagyon értékes, mert hogy e, ugye orvosi acélból készül, nem pedig valami nemesebb fémből. De nagyon menő, és nem tudom, ezt -e, hogy ez ugye egy, egy IndigoGo projekt. Elkezdté, és magyarok a tervezői. És bizony magyarok a tervezők. De azt hiszem, hogy magát az indigógó projektet, azt nem magyarok indították, viszont, a, viszont az eredeti terveket egy magyar fickó csinálta. És hát... A mű, az a elektromos, meg a mechanikus mérnöki dolgok is magyarok benne a, a kommunikáció Ez mekkora a hatalmas? A darab már egy méretű. Igen. A hallgatók akkor akkor körülbelül, mint hogy egy, egy, egy roll celluxot, vagy szót régi függően nem tudom merre a hallgattok, egy celluxot, egy teker celluxot tekernél, vagy vennél az ujjadra. De Hatalmas, hát, nagy vastag. Könnyű, nagyon könnyű teszteni, bemész a csapágyboltba, kérsz egy SKF, golyós csapágyat, hogyha három napig tudod hordani, és nem zavar, akkor alkalmas, hogy a, az óra gyűrű megvásárlására. Hát... Nagy-nagy, de azért én nők úján látok ennél nagyobb gyűlűt is. Mondjuk el, hogy a tervezőt Szixei Gusztávnak hívják, meg azt is, hogy pár napja indult a kampány, 287 ezer dollárt szeretne összeszedni, és eddig közel 40 ezeret sikerült az alatt, az egy-két nap alatt összekalapozni. Úgyhogy ez... Ez egy sikertörténetnek látszik egyelőre. Ez még akár össze is jöhet, illetve az adásnak, hogy van akkor felveszem a másik sapkámat, és írok ezeknek az embereknek, <gül> hogy beszéljünk. 200 dollárt kérnek egyébként egy ilyen gyűrért. Hát az a minimum oldomány. a nagyságrendben nem egy drága dolog. Mit tudtok, ha már így a, a időmérő szerkezeteknél járunk, mit tudtok a Samsungnak a az okos órájáról, amit most a napokban erősítettek meg, hogy valóban Galaxi kiírnéven több színben érkezik nem sokára. Semmit. Kéne? Fél szemmel láttam, hogy lenne de most már mindenki okos órát gyárt. Hát, hogy... hát ez az, hogy mindenki okos órát gyárt. Nagyon sok, nagyon vacak okos, okos óra készül, ebben biztos vagyok. Kíváncsi vagyok, hogy a Samsung milyen okos órát állít elő. Várjuk azt még Samsungtól, hogy ez jó legyen? Hát nagyon jó kérdés. Hány cölös lesz? 4,3. 4,3, és lesz benne telefon is. Nem, nem ez egy. És nem a csuklódon, a felkarodra kell szíjázni. Nem, különösen <gül> nagy, okos óra lesz. E, és úgy látom, hogy volt néhány e, ilyen találgatás az interneten, hogy hajlékony kijelzője lesz, illetve hogy egy ilyen éves, e, tehát a kar kötő felületre illeszkedő kijelzője lesz, de ezt, mint hogyha az elmúlt egy-két napban cáfolta volna a Samsung, és egy nem flexibilis egyenes kijelzőt ígért volna meg. Én most nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki az, aki, aki ezeket, azt a nagyon sok ötletet, ami az elmúlt egy-két évben a Pebble óta összegyűlt a piacon, szintetizálja egy használható, nem túl drága termékben, ami nem lesz ilyen bak Halom, hanem, hanem az, amit ígé, azt fogja tudni. Az tény, hogy a Samsungtól általában nem szoktuk ezt várni. Nem szoktuk azt várni, hogy egy bugmentös, remek UI-ja és e, szép dizájnál felvértezett készülékkel jöjjön elő. Azt kéne megnézni egyébként, de szerintem a következő adásra marad már, mert, mert ebből fájdalmasan kifutunk és egyébként sincsen benne hely kutatni. Hogy a hagyományos óragyártók mit válaszoltak ezekre az okos órákra, mert mit én láttam, azok mindig ilyen, ilyen nagyon kínos, Valahová oda lehet ugratni a mutatót, és akkor egy oda felfestett feliratra mutat, hogy most milyen az idő, nagyon hasonló, de semmi, semmi érdemi reakció nem volt az okos órára eddig. Igen, hát úgy tűnik, hogy ezt a kategóriát ezt le fogják nyúlni az elektronikai mamutok, az ékszergyártók elől és eddig tényleg csak is kísérletek voltak. Minden esetre én még mindig tartom, hogy 2013 az okos sorák éve lesz. Meglátjátok, a Karásony falat csak úgy sorjáznak majd az a sorák Van itt egy, még egy ilyen indigogós, vagy kickstarteres. Ez még csak nem is indigogós, se kickstarteres, ez egy... Ha jól láttam, akkor ezt a saját oldalán szervezte meg. Nem, nem, nem, nem, nem. Nem Ennyire lehet testre szabni? Nem, hanem abszolút van hozzá egy, egy, egy Kickstarter, ugye mondom neked. Nem. Ez van egy oldal, és ott Ezt a crowdtilt.com ami, ha jól láttam egy ilyen white label crowdfunding oldal vagy legalábbis ennyire testre szabható. Igen, találtunk egy újabb, újabb crowdfunding oldalt, de beszéljünk arra, hogy mi ez. De mert ne nem az a tény a legfurcsább az egészben, hogy ez egy white label crowdfunding oldalon van hostolva, hanem van egy adblock nevű böngésző extension, ami ahogy a nevéből is látszik, a reklámokat tiltja le, és ez gyűjt most, 25 ezer dollárt szerettek volna, most tartanak majdnem 40-nél arra, hogy reklámokat vegyenek az interneten, hogy ezzel reklámozzák az adblocker szolgáltatásukat? Igen, és az azok ok megokolása ennek, hogy, hogy 10-ből 7 internet felhasznál, még mindig reklámokat néz, nekik a legjobban úgy lehet elmondani, hogy a reklámok rosszak, ami is reklámokat küldünk nekik. Hát azért kicsit sánt itt talán ez a történet, az viszont nagyon vicces, hogy ki, mivel hogy itt túllépték az eredetileg kitűzött 25 dolláros célt, ezért kitűzték a következő Célt, ami a Times Square-en egy, egy óriás plakát, pontosabban gondolom ilyen, ilyen villódzó, digitális óriás plakát megvásárlása 50 ezer értékben. Hogyne, de nem, nem csak 50 ezer dollárig van kitalálva, hogy, hogy mire akarják költeni, hanem, hanem egészen 4,2 millió dollárig el van tervezve, hogy egyre, egyre kevésbé hatékonyan és egyre értelmetlenebben szórják el ezt a begyűjtött pénzt. Ugyanis 150 ezer dollárnál a New York Times-ban egy egész oldalas hirdetést akarnak venni. És ha összeven 4,2 millió dollár, akkor abból a 2014-es Superbowl-on vesznek egy reklámszlotot. Ami ugye híves, Ami... azért iszonyú küzdelem szokott folyni, hogy a, az a 15 hirdetési hely, az, azt meg tudják szerezni a legnagyobb márkák. De nem 15 van, rengeteg van. Akkor hát... re rengeteg reklámhelyért is még így is. Tehát azt tudom, hogy nagyon nagy a küzdelem, hogy oda bekerülhessék, az talán egy reklámnak a. Igen, a... de ez hát gyakorlatilag a reklámügynökség kereszt is, hogy ki csinálja a legjobb reklámot abban az évben. Érdekel, ki, ki, ki lövi el a, a, az erre szánt dollármilliókat a legkreatívabbakon. De. nézd, ez egy nagyon nagy húzás lenne egyébként. Bár egyébként, ilyen szélzes lennék, akkor most venném fel a telefont beszélni velük, és egy egész szponzorált mit szólnának normál. <gül> Igen. Ez minden esetre barom vicces, hogy a, hogy a reklámblokkoló szolgáltatás egy benned kampányra épülő kommunikációhoz gyűjt pénzt az emberektől. Egyébként nem ezek a csábuk voltak? Azok, akiknél volt valami ilyen izé misi-mosi akármi, hogy hogyan is került bele a nem idegesítő reklámok blokkolása a kódba, és hogy mennyi támogatást kaptak? Nem, az, az, a, az a másik kicsit tenyérve szó csapat, az az Adblock Plus ez Aminek mondtukat? ez, igen, ezeknek semmi műközők egymáshoz. De jó, és azt hittem, hogy ezek ugyanazok. De biztos, hogy neki van egy ilyen megállapodások, én legalábbis azt tippelném. E, Na, no, ezzel viszont elmondtuk az összes témánkat, amit el akartunk mondani. Nem tudom, maradt-e bennetek valami, amit még okvetlenül elmondanátok a tisztelt hallgatóságnak? bennem olmos fáradtság maradt kizárólag. Hát az bennem is, ezt viszont nem kell elmondjuk, ezt majd megéljük, akár az olvasók, hallgatók helyett is. Úgyhogy akkor az olmos fáradtságot kipihenve egy hét múlva találkozunk, addig pedig sziasztok! Szerusztok!